și, în cer și pe pământ, el tată, și sfânt. În următoarele 30 de minute vi se aduce iubiți ascultători programul 139 al emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Programele noastre sunt constituite din meditații întocmite asupra fiecărui verset al Noului Testament. Astăzi, având pentru început versetul 37 din Matei 15. Gândurile originale aparțin priotului Nicuriță, iar prelucrarea este opera studioului de radio la care ascultați. Înainte de aducerea lecțiunii de zi, să ne continuăm firul întâmplărilor petrecute undeva acolo prin apusul Europei, așa că ne-am găsit și noi povestite într-o mică broșurică pe care am început să o citim cu ocazia lecțiunii trecute, intitulată 3 etaje. Să-l ascultăm episodul cel de astăzi. Data trecută am aflat că doamna Floru și cu fetele pătrunsesele în salonul de dans. Lăsând un timp pe cei ce petrec la primul etaj, să urcăm scările și, trecând printr-un gang întunecos, să intrăm într-o odaie de la mansardă. Două scaune vechi, o masă mâncată de carii, un culcuș sărăcăcios de paie, o sobă rece, iată toată mobila. În sunetele slabe, muzica din încăperile de jos pătrundea până acolo, însă o altă muzică tristă venea din colțul cel mai întunecos al odaiei. Era glasul unui copil care gemea și abia vorbea tremurând Mamă, tare mi-e frig Fii liniștit copilul meu, spuse mama palidă și obosită dânzor să termine o cusătură la lumina slabă a unei lămici O să te încălzești în curând Mina are să aducă bani pentru că astăzi este zi de plată și vom putea să cumpărăm lemne Ea trebuie să sosească din clipă în clipă este într-adevăr un mare bine că în timpul acesta, când eu n-am servici, fata noastră găsește mereu de lucru. Intrăm vorbă tatăl care stătea rângă soția sa la masă. Avem pricină să mulțumim domnului pentru grija lui față de noi, dar unde o fi stând mina atâta? Este târziu și a trecut de mult ora când vine de obicei acasă. În aceeași clipă, ușa se deschise și o tânără ale cărei haine subțiri și sărăcăcioase abia o apărau împotriva gerului aspru de afară, a intrat-o încet în odaie. Oh, iată, vine Mina!" strigă tatăl bucuros. Acum curaj, paverică. Dar fata care intrase în odaie părea că avea ea însăși nevoie de încurajare. A căzut în brațele mamei și plângea în hohote. Îngrijorați au întrebat-o de ce plânge. Ah!" răspunse fata, Vă aduc veștrele!" N-am primit niciun ban, nu ni s-a plătit nimic. Patroana mea a lucrat pentru doamna bogată de la etajul întâi și pentru fiicele ei rochii de bal și astăzi seara când a cerut banii a fost amânată pentru altă dată. Nădăjduia să primească plata de miercurea trecută, dar doamna a amânat-o pentru astăzi seara. Când s-a dus omul la ora dată l-a trimis înapoi spunându i că astăzi nu se poate ocupa cu așa ceva. Mama oftă! Și își ascunse obrazul în mâini. Nu te supăra, vecine!" Se auzit glasul aspra unui bărbat care tocmai intra în odaie. Nu te supăra, dar voi sunteți de vină, fiindcă ușa era deschisă și am înțeles cuvintele copilei voastre. Auziți ce vesel sunt cei de jos? Acolo mănâncă și dansează cei bogați, pe când noi, săraci, murim de foame. Mai este un Dumnezeu în cer?" O tăcere adâncă, întreruptă de câteva suspini ale familiei sărace. Și de îndepărtatele sunete ale muzicii de dans, domnea în mica încăpere. Așteptând un răspuns, cel intrat privea pe tatăl care tăcut își-a țintit privirile în jos, însă apoi și le ridică și spuse cu glas trist. Domnul să aibă milă de noi! Ah, de n-aș mai auzi pălăvrgeala voastră evlavioasă, întrerupse vecinul cu mărăciune. Ce vă dă domnul vostru? Vă lipsește până și pâinea cu toate rugăcinile voastre. Soba voastră este rece și. Nu, domnule Toma, nu trebuie să bagiocoriți așa, răspunse Pavel. Și glasul îi răsună cu tărie. Domnul nostru Isus. <hă>, Ei, hey, poftim, ascultă acum dacă poți pe micul ăsta care suferă de foame, adăugă vecinul bagiocoritor. Trăiești muri acolo de foame, ca o vargă și de frig în cuibul tău de paie și mai spui că sunt un bagiocoritor când nu spun decât adevărul. Tu nu vezi? Dumneata nu spui adevărul?" strigă Mititelul în gura mare. Dumnezeu hrănește vrăbiile și îmbracă crinii. Așa scrie în Biblie și așa este. Nici pe noi nu să ne lase să ne prăpădim. Lasă că ai să vezi, Martale. Este adevărat că mi-e fric și mi-e tare foame, dar sunt fericit pentru că știu că Domnul Iisus mă iubește și este cu mine." Îmi pare foarte rău, domnule Toma, că nu vrei și dumneata să știi despre Domnul Iisus. Ar trebui să citești și matale în Biblie. Atunci nu ți mai bate joc atâta? Ei, copilul meu, nu mai vreau să spun nimic despre astfel de lucruri, răspunse vecinul puțin cam încurcat. Eu vorbesc numai despre nedreptatea care se face omului sărac și că nu turbezi de mânie când vezi cum bogații cheltuiesc chiar săracului nu-i dau nici măcar banii munceți din greu? Da, da, domnul Toma, dar mai bine să suferim nedreptatea, spuse încet micuțul. Pavel al nostru a spus adevărul, strigă tatăl încurajat de mărturia via copilului său. Dar ia spune-mi vecine, întrerupse Toma cu crescând, nu-ți pasă dumitale deloc când auzi chiuia la ceea de jos, iar soția și copiii tăi se luptă greu cu fame și cu frigul? Într-adevăr, nu pot să te găduiesc. Răspunse cel întrebat Că vin câteodată peste mine ispite de acest fel Dar când îmi îndrept sufletul în rugăciune Către Dumnezeu mă simt mai bogat Decât cel mai bogat om din lume Eh, eu nu mai înțeleg nimic Răspunse Tom întunecat Dar bine vecine, spunem cinstit Nu simți în inima ta mărăciune Când vezi pe bogați plimbându-se trăsurile lor luxoase În timp ce tu n-ai nici măcar pâine uscată pe masă e, da cu părere de rău trebuie să mărturisesc că vin adeseori gânduri de acestea mare în inima mea, răspunse el. Însă, dacă mă arunc în genunchi în fața Domnului, dacă o să îndesc înaintea lui bombănitul meu păcătos și îmi descarc inima față de el, dacă îl rog să-mi dea putere să pot răbda toate necazurile acestei vieți și să binecuvinteze pe ceea care ne dau de lucru, atunci se duc gândurile acestea de pismă din inima mea și simt mulțumire și bucurie. Da, trebuie să recunosc că ai o răbdare de fier, spuse Toma. Dar, adăugat atunci tatăl, acum spunem și tu cinstit, dacă felul cum privești lucrurile te face pe tine fericit. Fericit? Spuse Toma. Întrebă-mă mai bine dacă n-am ajuns la deznăzești de a când văd cum toate lucrurile din jurul meu se izbesc între ele în capul meu. Cine ar putea să fie fericit în astfel de împrejurări? Nu. Fericit, nu sunt. Ai văzut? Îți lipsește pacea sufletului?" Pace? Da, vecine, eu nu cunosc pacea nici în nici în afară. Astăzi veneam acasă, pot să măriți și obosit. Soția mea, care nu mă înțelege, s-a luat la ceartă cu mine, cum îi este obiceiul. Un cuvânt aducea pe celălalt și în curând ne-am pomenit certându-ne zdravă. Sfârșitul a fost că a fugit în vecin ca să mă ocărească." În această clipă, din colțul unde era micul Pavel, se auzeau gemetele sale dureroase. Mama s-a dus în grabă la el și striga soțul cu îngrijorare. Marine, copilul este țeapă de frig, vină și ajută să-l frec. Pavele, băiatul îi strigă tatăl venind de grabă. Uită-te la mine, deschide ochii, copilul meu, dragul tatăi. Dar copilul parcă nu mai dădea niciun semn de viață. Și pe când vieții părinți se strădeau să aducă pe copil în simți, frecându-l pe trup, în celălalt colț al odăii stătea în genunchi fata. Cu lacrimi fierbinți, dar cu vorbirea încrezătoare a unei credințe serioase ca de copil, ea îi spunea tot focul inimii către acela care a promis, Cheamă-mă în necazul tău și eu te -o voi zbăvi. Câtă deosebire! Jos la etajul întâi răsuna muzica unei bucurii trecătoare, în timp ce sus, la mansardă, lipsuri amare scoteau sus grele din inimile apăsate ale celor săraci. Cât de trist este să vezi și astăzi un tableu asemănător. Și în țara noastră, mulți din aceia care își zic creștini, huzuresc în plăceri și desfătări, în timp ce alții, pe care îi socotesc frați de lor într Hristos, n-au ce mânca, n-au ce pune pe masă, n-au lemne de foc. În timp ce unii țin banii cu grămadă la cec, mult mai mulți nu au cu ce se îmbrăca și cu ce-și încălzit trupurile iarna. Doamne Dumnezeul nostru ceresc, ajută-ne, te rugăm, să învățăm de la tine și astăzi, să simțim cu cel sărac și lipsit, după cum tu ai simțit cu nevoia noastră de mântuire. Tu ai stat sus în slavă și bogăție, în iubirea Tatălui, în sânul lui și te-ai gândit totuși la cei de pe pământ, la mine și la toți cei care suntem aici nenorociți și lipsiți. Ajută-ne și pe noi, pentru că ne numim creștini să simțim la fel cu semenii noștri. Amin. Doar trupul acesta vă robește, pe el puneți întregul preț. De parcă sunteți numai trupul, voi sufletoare nu aveți Oi uitați să Ascultători, ne aflăm în Evanghelia după Matei, capitolul 15, versetul 37, unde discutăm a doua mulțire a pâinilor pe care a făcut-o Domnul Isus pe munte. Versetul sună în felul următor. Au mâncat toți și s-au săturat și s-au ridicat șapte coșnițe pline cu rămășițele de fărămituri. Domnul Isus a făcut două minuni cu mulțirea pâinilor. În două belșugul a fost atât de mare încât la cea din au rămas 12 coșuri cu fără mituri și la cea de-a doua șapte. Nu este oare aici o îndoită lecție pentru noi? Vedem întâi că mântuitorul când dă, dă din destul. Dacă este bogat, nu este pentru el, ci pentru al lui și simte multă bucurie să-i vadă îmbogățiți. Dacă am avea mai multă credință, am vedea și noi petrecându-se lucrul acesta mai des. De obicei, necredința noastră mărginește dărnicia Domnului și ne ține în sărăcie și uscăciune sufletească. Să cerem, deci, și să credem mai mult ca să primim mai mult, dar să fim în același timp în stare să și dăm mai mult. Pe de altă parte, coșurile pline cu fărămituri ne dovedesc că mântuitorului nostru nu-i place risipa, ci vrea ca pretutindeni să fim în rânduială și economie. El care stăpânește totul din belșug își apără bunurile împotriva celor care vor să le risipească. Belșugul de dărnicie nu este niciodată risipă pentru că bunurile împărțite acoperă nevoile altora. Acolo unde nevoile sunt acoperite, oricât de mult ai împărți, nu este risipă, ci economie. Pâinea pe care o dăruiești, aceea o economisești cel mai bine. Dar acolo unde se strânge materia cu zgârcenie, este cea mai mare risipă, este un furt din bunurile lui Dumnezeu, peste care te-a pus administrator și tu le ții în cuiate, în carnete de cec, în magazii, în timp ce făpturile sale, cei care sunt frații lui și frații tăi, flămânzesc. A compus cineva o poezie în care spune că sus în cer. Vrem să împărțim cu frații noștri tot harul, dar aici pe pământ nici dolarul. Zgărcenia este risipa cea mai mare a bunurilor lui Dumnezeu. Ceea ce dai se păstrează, ceea ce păstrezi se pierde. Domnul Isus a pus să se strângă fără pentru a nu fi călcate în picioare și la vremea potrivită ele vor sluji ca hrană fie pentru oameni, fie pentru alte viețuitoare. Să ne călăiuzim și noi de această regulă în fiecare zi a vieții noastre, să nu se pierdă nimic din ceea ce ne dă Dumnezeu, fie pâine materială, fie pâine spirituală. Un alt gând. Luat în înțeles duhovnicesc, cu cât mai multă materie întrebuințez în lucrarea Duhului, cu atât surplusul va fi mai mic. Din șapte pâini, au rămas șapte coșnițe. Din cinci pâini, au rămas 12 coșuri mari. Cu cât mai multe forme, cu atât mai puțin duh. Cu cât se vede mai mult ceea ce face omul, cu atât se vede mai puțin ceea ce face Domnul. Surplusul lui Dumnezeu este în raport cu ceea ce face omul. Cine citește, să înțeleagă. Cu cât mai gol vi la Domnului sus de tine însuți, cu atât mai mult vei fi umplut cu El. În versetul 38 citim în continuare: Cei ce mâncaseră erau 4.000 de bărbați, afară de femei și copii. Sfânta Cartea lui Dumnezeu ne arată felul cum Dumnezeu își ține contabilitatea sa divină. Totdeauna se înregistrează numai numărul bărbaților. De văzut numeri, capitolul 1, 2 Samuel, capitolul 24, cu 9, Ezra 2, 2 și alte locuri din Scriptură. De ce acest lucru? Totul are o adâncă semnificație. Bărbatul este partea care poartă sămânța prin care se mulțește neamul omenesc. Și Dumnezeu și diavolul își îndreaptă privirile în chip deosebit spre cei care rodesc. Dumnezeu, ca să-i binecuvinteze, deavolul ca să-i nimicească. Deși în împărăția veșnică a lui Dumnezeu nu va fi parte bărbătească și parte femească, ci vor fi toți ca îngerii, așa cum scrie la Galaten 3.28, totuși numai sufletele de tip bărbat, adică sufletele roditoare, vor intra acolo. Mireasa lui Hristos este compusă numai din suflete bărbați, adică suflete pline de sămânța producătoare de roadă a Duhului Sfânt, sufletele care fac să se nască făpturi noi pentru împărăția lui Dumnezeu, suflete care pot purta armele divine în luptele lui Dumnezeu. Dar nu numai partea bărbătească trebuie să se vadă în sufletul mântuit de Domnul Isus, ci și partea femeiască, adică gingășia și frumusețea ei. Mireasa Domnului Hristos fiind parte femeiască trebuie să înturnească toate calitățile gingașei femei. Numai în mireasa lui Hristos omul devine ca la început, adică parte bărbătească și parte femeiască. După unii tălmăcitori ai Sfintei Scripturi, omul perfect creat de Dumnezeu ar fi întrunit amândouă părțile într-o singură ființă și că aceasta ar fi chipul lui Dumnezeu. Dumnezeu a făcut pe omul după chipul său partea bărbătească și partea femeiască i-a făcut, așa cum citim în Geneza 1 cu 27. Noi nu ne ocupăm de lucrul acesta, însă știm sigur că mireasa Domnului Iisus Hristos, biserica, este alcătuită din bărbați și femei, care nu vor mai fi bărbați și femei în felul cum sunt astăzi. Știm iarăși că atât femeia cât și bărbatul, care intră în numărul sfinților din mireasa Domnului Hristos, trebuie să fie purtător de sămânță dumnezească, sămânță care face să se înmulțească numărul mântuiților, sămânță pe care o poartă în chip firesc bărbatul. La Matei 28, cu 19, Domnul Iisus dă o poruncă, duceți-vă și faceți ucenici. Aceasta este porunca Domnului Iisus dată tuturor urmașilor săi. Să nu uităm, în cartea vieții numai numărul bărbaților este consemnat. Aici este vorba de sufletele care poartă în ele sămânța roditoare a Duhului Sfânt și prin viața lor trăită, fie bărbați, fie femei, fie copii, aduc la Hristos pe alții. În versetul 39 de la Matei 15 citim În urmă Iisus a dat drumul oroadelor, s-a suit în corabie și a trecut în ținutul Magdalei. Ce din urmă lucrare pe care o va face Domnul Iisus Hristos la sfârșitul veacului este deschiderea ușii împărăției lui Dumnezeu, Raiul Veșnic, în care va da drumul omenirii mântuite și vindecate de toate bolile din timpul stăpânirii diavolului și a păcatului. Ce fericite vor fi sufletele libere de teama păcatului, libere de ispitele diavolului, libere de amenințarea morții! Libertatea de a te mișca în Dumnezeu, care va fi totul în toți, este în coronarea lucrării Harului adus de Domnul Isus Hristos. Nici o constrângere nu va mai fi atunci și nici o îngrijorare. Cei constrânși de dragoste în împărăția luminii veșnice au desăvârșită libertate. Numai în dragoste ești cu adevărat liber. În urmă Iisus a dat drumul noroadelor. Numai după ce vindecă, mântuie, mângâie și satură pe deplin sufletele venite la El, numai atunci Domnule dă drumul. Noroadele acestea au fost săturate de pâinea binecuvântată și acum puteau pleca liniștite, pentru că nu mai erau un pericolul de a leșina pe drum. Adevărata fericire este libertatea. Du-te în pace," spunea domnul de multe ori celor vindecați de el. Să faci binele fără condiții este adevăratul bine. Când cel căruia i-ai făcut bine se simte obligat cu ceva, înseamnă că nu este liber." Domnul Iisus a dat drumul noroadelor săturate de el, fără nicio obligație. Numai atunci când sufletul nu se simte închingat de obligații, numai atunci se alipește de adevăr. Căci orice teorie și orice binefacere care se atinge de libertate, nu este din adevăr. Vindecă și satură pe cei din jurul tău, dragul meu, și apoi dă-le drumul. Făcând așa, ei se vor alipi de tine. Cum vei încerca însă? cumva să-i constrângi, în Duhul lor te-au părăsit. În urma Iisus a dat drumul noroadelor. Să fim și noi ca Domnul Iisus Hristos în lucrarea mântuirii. Să nu dăm drumul nimănui până nu i-am satisfăcut nevoile trupești și sufletești după puterea și darul nostru. Încă un gând. În urma Iisus a dat drumul noroadelor și a trecut în Ținutul Magdalei. Magdala înseamnă turn. În înțeles duhovnicesc, fiecare slujitor al Domnului Iisus Hristos, după ce dă drumul sufletelor hrănite și întărite de el, trebuie să se urce în turnul de strajă, de unde privește cu atenție în zare și ca un străjer bun anunță orice pericol care s rivi. Numai acela care stă sus în turn poate să vede bine și poate lua măsuri de apărare. Cu cât suntem mai veghetori, cu atât vom fi mai biruitori. Iubiți ascultători, cu versetul acesta s-a încheiat capitolul 15 de la Matei, începem acum să citim capitolul 16 de la Matei și anume versetul 1. Fariseii și saducheii s-au apropiat de Isus și ca să-L ispitească, i-au cerut să le arate un semn din cer. Nu este destul să te apropii de Domnul Isus Hristos, ci... Gândul și scopul cu care te apropii de el, acesta este important. Farisei și saducheii s-au apropiat de el, dar numai ca să-l dispitească, șerpească apropiere. Și diavolul s-a apropiat tot pentru acest scop, citim în Matei 4, cu Cine se apropie de Domnul Isus Hristos cu un alt gând în afară de acela de a-i se preda lui, de a asculta și de a urma adevărului învățăturii sale, se apropie de el cu o apropiere diavolească, o apropiere pentru prinderea și omorârea lui. Fariseii și saducheii, partidele religioase ale vremii de atunci, deși se dușmăneau de moarte din pricina deosebirii de vederi, totuși, când era vorba de Isus Hristos, îi unea aceeași ură împotriva lui și nu mai țineau o seamă de ceea cei deosebea Ce au venit împreună la el ca să-l ispitească Pentru atingerea unor scopuri atât de mărșave ca acesta Diavolul unește pe cele mai deosebite părți Unește ateismul cu râvna religioasă a Duhului de partidă Istoria ne stă mărturie și în privința aceasta Atât un Duh cât și celălalt este condus de același deavol viclean și turbat. Fariseii și saducheii cereau un semn din cer. În privința aceasta, Sfântul Ioan Gură de Aur spunea că nu tot ce vine din cer este de la Dumnezeu și nu tot ce este pe pământ vine de la diavolul. Cât de mare este împotrivirea inimii omului față de Dumnezeu! Faptul că cere un semn de la Dumnezeu în forma fariseilor și saducheilor arată cât de stăpânită este de marele vrăjmaș al adevărului. Ce frumoasă atitudine a avut împăratul Haz când Dumnezeu a zis cere un semn de la Domnul, în Isaia 7,11. El însă n-a voie să ceară semnsul cuvânt că nu este îngăduit unui om evlavios să-i spitească pe Dumnezeu. Dacă cineva dorește adevărul, nu se mai interesează de originea celui care vorbește când ceea ce spune este adevărul curat și zdrobitor. Și Pilat întreba pe Domnul Isus: de unde ești tu? Dar Isus nu i-a dat niciun răspuns. Farisei voiau să știe dacă Domnul Isus este din cer. Trebuie să-L urmezi pentru adevărul său, indiferent care este proveniența sa. Nu din proveniența sa trebuie să deduci dacă ce spune este adevărat, ci din ce spune trebuie să-i vezi proveniența. Doritorul de adevăr nu umblă după semne, ci după adevăr. Semne și minuni fac și dracii, fac și oamenii care nu au nicio legătură cu Domnul Hristos, de citit lucrul acesta în Matei 7 cu 22. Calea cea mai sigură pentru a afla adevărul este gândul de a te supune lui 100% atunci când îl vei afla și nu va trece mult și îl vei afla în splendoarea lui. Adevărul nu se descopere decât acelora care rezistă la școala prin care trece Dumnezeu pentru a învăța cum să-l folosească. În încheierea programului 139, dăm citire unei poezii intitulate Răbdare, care scoate în evidență tocmai aspectul acesta. Răbdare în viață răbdare, credință și iarăși răbdare, când semeni, se cere credință, și restul e doar așteptare. Ne în această ruință, cavalul cel neobosit așteaptă cu dor și credință, și nu te lăsa biruit. Cu luna vieții la urmă, cu luna de glorii măreață, o poartă a cei ce au zărit-o cu ochii răbdării în viață. În liniște și în odihnă se naște sămânța de grâu, în taină, senine caroa. Cresc florile lângă pârâu, deci piară ispita de grijuri și lasă necazul să treacă. Așteaptă din neguri lumină și apă din stânca cea seacă. Răbdarea așteaptă lumina când nu se mai vede deloc. Răbdarea de aripi nădejdi păstrează credința prin foc. Răbdarea așteaptă și crede. Răbdarea tăcută lucrează. E dorul, nădejdea, credința, iubirea ce stă și veghează. Așteaptă-l pe Domnul să vină, să-ți dea salvatorul răspuns. Răbdare, căci mâna divină îți deharul harul îndeajuns. Tu nu poți lua erihonul și Domnul prea bine o știe. Cetatea e bine întărită, iar tu ești desculți din pustie. Tu dai doar doar ocolul întăcere, de ziduri nu te înfricoșa, să aștepți, e ce Domnul îți cere, și zidul curând va cădea. Tu nu poți străbate pustia, nisipul e jar de fierbinte, dar Domnul și acolo îți dă apă și umbra din nor îți trimite. Răbdând vei străbate cu bine prin vale adâncă și grea, căci Domnul de mână te ține, cu el biruinți vei avea. Când nu poți da hrană bogată, mulțimii din valea întreagă, când n-ai decât cinci pâinișoare și doi peștișori în desagă, adule la Domnul să facă minunea cei ai scris în scripturi și toți vor avea să mănânce, vei strânge și fără mituri. Ai vrea să lovești filistenii, dar Domnul chiar azi nu te lasă. Cu vuiet prinduzi înainte, vrea Domnul în față să iasă. Ai vrea ca să pleci din Sarepta, iar Domnul îți spune să aștepți. Ascultă-l pe Domnul mai bine, căci vede cu ochi înțelepți. Tu nu poți deschide în altul ca cerul să dea iarăși ploaie, să curgă și în durerii pământul uscat să-l înmoaie. Deci stai pe Carmel și așteaptă. De ce vrei de jertfă să fugi? Până norul de o palmă se arată, rămâi și mai stârie în rugi. Căci Domnul trimite răspunsul frumos și la timp totdeauna. El ia promisiunile sale pe rând împlinind câte una. El vede, cunoaște și ascultă ecoul sublimei chemări din ochii străjerului dornic ce cheamă lumina din zări. Răbdare în viață, răbdare, credință și iarăși răbdare. Când semeni se cere credință și restul e doar așteptare. Amin.